قرآن مخطر محردن کو دمولانا عبدالباری صاحب دو, دو رئی تفسیر قرآن رس نمبر کی سٹ چپٹو پائے محلہ پر اگزائی مسجد کی فونت تیس چین اوپر تیس چین دوزار نو کی شعر ادید ملاوی دو پتہ ہے ساتی اشاہ تو دی توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکار نمبر تئیس عبدالرحمان دی دیمین چوک جنگیدار اور صوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحی د دینه موجزونه وی اغه موجزې مراد دي چې کوم د فرعون په جون ملاوي شي ان نور هم ډېرې موجزې موسی, موسیٰ عليه السلام لپاره کړې شي walla kadataina Musa yakinan warqale mung Musa al salam la tisaa ayat annaha mujizah bayinatan khadara fas al bani israila tafusud al bani israiluna izahamar kala chirag deita ta qala lahu firaun u'idat firaun inni la'azunka zugman kum bata ya Musa e Musa al salam masura dajadu یا مسروراً د جادو کر اسم مفعول پا مانا دے اسم فائل سره کل رازین امام کرتا بھی دا کمانا کردی دا ساہران بغرائی بی افعالی کان قالا اوی وطموسا علی السلام لکد علم دا خفو ایتو ای فرعونا ما انزلہا اولائی چندی را لگلی دا موجزین اللہ رب السماوات والاردین مگر رب دا اسمانونو دزمکی بسائرہ دا کلمندی خبری دین و اینی لازننو کا زگمان کوم پتا یا مو یا فرراونو ایفرراونه ممسګورن د لانتتي پهاعرادنو هغې را دو وکړه استفظو من الار دی چې اوباېدي دځمک نه او او شړی دی د ځمک نه په اغ ناونهمون غر ک د لره پهمن ما اوا غ چاللاه چې د د سره جميعیان ټولو من بعدې اوی مونګه رتو د حالاقت دنا لبنی بنی بنی سررائلو ته اوس کول اردو اوسیګی په دزمکه کې لبیې ځمکه د شاامه۔ او بیا مکه د می سره چې د د السلام زمانه کېوت راغلوو پهضا جاوادلله خرتتي هر ک د چراله راشي اووادرروست چېواده د قیمت ده چې انا به کوم لفیبه رابولو مونږ تاسو له ټولو لره پهبل حقیاندلله په سره غلیګلو مونږداقرآن اوبل الحکې نظرلو په ه سره راغلی دا همسله کې الله مبشر نځرهتننی لږلی مگر سیر ورکاونکے ویر ورکاونکے وقرآن آن اور را لگل دے دا قرآن فرقنا وقرآن آن او دا قرآن مجید فرقنا هو موږ مونگ هسی هسی کل دا لتک رأو آلن ناسی دید پارچتو اولو لی دیلار پخل کو آلا مکسن بارام آرام ونزلنا و تندیل را لگل دے مونگ پلگ لگ را لگلو قلت او آیا آمینو بیه ایمان راڑی پدی اولا تو ان لزینا ب شوه کسانه او تلیل <سؤال> ما چورکی شو ددي من قبلی مخکده دینا ضایلهعل <سؤال> کله چلوستشي بد دا تونونه دی کتابه یا خیررو نیل اسکانې سجددن پرویوزی پهنوباې سی کوون کې یقولونا اوای دی صبحان عرب بنا پاک درب زمونږه امکان اووا دررب بنا یکنن درب زمونږه لم فوله کړ شوئ خیرو نیل اسکانې پریی دی پهنوبا مې ویازيدهم خشوعا زیاتیدا قران د دې بارونو راجیزین ولیدو الله او الرحمان ترغیب ده دعاتا په حالت د صدا او په حالت د خشوع واجزای کین او ترغیب ده دعاتا په اسماء د الله ولیدو الله توا چروبلی الله او الرحمان یا رب لی د الرحما یا رب رحمان معنی دا دا کلفز د الله وای اسم ذات وای او ک اسم صفتی وای ایم مات دو په کم یو نومی چې را بلئ په اسم اوخصنانو د الله دپار د نوونهښسته یوا په ولاته جر ب سات کازال م کوه کی خپل دوعا کې تیزه دعا مویه والا تو خاف بیاا او ډیر په ټال پې م کوه چې په زړ کې وایئ و دغی بیا نظالې کسببيله اوله ټا په یعنی په جببه یوا خو چغې مووا د مطلب چې مررات جهر نه جهر دی پهقرات سره په منځ کې نو بهر موس کی قرات و جاهر سرون نه به کار او حاریو کی پپټم نه به کار بلکه پدریو موسون کی جاہری له او پدو کی پټ دی سحر ما خام ما سودن دی کی جاهرن ماسبخین او مازیګر غی سران وا کول الحمدللہ او ای ته تمام سی بدو خدای توب ثابت دی کی وازی الله لرا ها الله لم یتخذ ولدان جنیدنی ولی اولاد ولم یکن له شریک مستعبد الله ده پار شریک دل مل کی بباد چاہے کہ ولم يكن له ولي من الذل نشتهی دی اللہ پر سوک مددگار دوجی د کمزور دیانا چغنی الله کمزور دی سوک به امداد کین سوک باسرمل کرتی او کین وکبره پاکی بیان کده دی الله تدبیرا پاکی بیان ول پاکی بیان کده دی الله ډیر علی پاکی امتیازات دی صورت سورۃ ممتاز دی په بیان د عذابون دین دا صورت ممتاز دی په بیان د معجزې دو معراج هم دا صورت ممتاز دی په تفصیل د مظالمو چې ظلم کم کم یو دین بل دا صورت ممتاز دی په ذکر د ډیرو مصايبو په نبي عليه الصلاة والسلام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين أحب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجاد له عوجا قيما لينزر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كسين فيه أبدا وينزر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. تنا الكهف مکی سورت ده. ترتیب دصورتونو کی اتلسم او پونوزل کی او او یائم دے پس دصورت الغاشیہ خرابت دصورت دمخ کی سردا دے گمخ کی صورت کی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات الاسراء ذکر شو خواغه صورت ابتدا پس سبحان الله سره سبحان الذي اسرا بيده نماز صورت شروع کای په الحمد لله سره دیتا اشارتا چیتا تسبیح پسی رست و تحمید وین بلداج باغ سورت کې اسباب دا عذاب ذکرون چیتا کارون مکہ و ایگنین نو عذاب بدر با نراشین دلدہ کی باغیبانی اصل مسئلت افریقی یوصل لسم آیت کی فمن کان یرجو لقاء ربی فلیامل عملا صالحا ولا یشرک بیعبادت ربی احدا آغد طولن لیا او اهم مسائل چې ده غریب ونمرل عذاب راځي اګه دا چې د الله عبادت کې بل څوک د الله سری سدار وګرځول شي بل لاج با غصورت کې دلایل عقلیو نو دلته دلایل نقلیه ذکر کوي په بات د توحید دلیلی نقلی دا, دا, دلیل دا اصحاب کفاره د موسی علیہ السلام نه د حضرت علیہ السلام نه د نبی علیہ السلام نه د ذلکرنن بل رب داته بها غصورت کې کمال ذکر او د نبی علیہ السلام او دوی کمال نفسي پیغمبر علیہ السلام تکمیل تکمیلښ کمال دای په انسان کې دو خبرو سره یو دا چې په خپله سم شي او دا چې بل سم کې. الدا کده پیغمبر علیہ السلام کمال نفسی ذکرو جا از راب عابدی ہیں باندھائی بوتا میراج دا دشبیع بوتا دلدہ کدویم ذکر کئی تکمیل چا اندل علی عابده الكتابا دیب اندل ای کتاب برکڑ دی دیب پیدا نور سمئی بل باغ سورت کی ویلیو کبیر ہو دا اللہ لئی بیان کا ندردی صورت آخر کوئی لا یشرک بے بادت ربی احدا چلوئی اگرنا داغی مطلب سدی چی صدار و برخدار و سرم جوڑا بل رب دا چپاغ صورت کی دا اللہ صفت ذکر و انہو ہوا سمیع البصیر الله لی دن کے دے اللہ و لی دن کے دیں دلدہ دہا غصفت مثالنا ذکر کئی چا صحاب په فخوشی زنګل ک پرات دیں نظر لی دن کے داغی ساتن کے داغی وم او او ری دن کے داغی دا خبر ومان بالا دا چې به هغه صورتت کې د قیمت یو حالت ځ کون چې کله قیمت را هر انسان له به عمل نامور کړي شي او د تبیلی شي اقره کتابک کفا به ننفسې کله یو معلی کا حصبه نودل دکې هم هغه حالت ذکر گئی خلق نور زیاد چې کله دل عمل ناممور شي اے بھائی مال احذل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا نورم گن و اجی درادت دی زمنگا استاد شیخو للہ رحمہ اللہ اللہ دی دا غیب علم کی عمر کے برکت وا چاین او اللہ رب العزت دی ف خیر و عافیت سره خپل کورته واپس کین اوی پینذ صلیح ربطو نوی لو د سورت القاف د سورت البنی اسرائیل سره داوته صورت اسباب د توحید اورتदेशीर ک په ادللاو نقلیو او اواکلیو سره صورت کې سلور ہی سیدی او په سلور مسالې بیانې غټې ورومبو اته ایتونه کې مقدمه دا اбяدا نهم ایتنا پرایت نمبر 49 پور رومبنه حصہ دا پدې کې ذکر کړي وایي دا سابقافو پدې مسله چې په پټو بویدونکو الله دې او مخلوق نه اختیار من اللہ دیو مخلوقنا بیادایت نمبر پنزو سمنا دویمئی صدا ترات نمبر انساٹھ یو کمش پیتم پوری پاغی کے سلور غٹ خبری ذکر کئی حالت دی جنات و وقیاد آدم علیہ السلام تقویف اخروی او زواجرن دا آیات نمبر 66 نا واکیا ده موسی علیہ السلام او د حضرت علی السلام تر آیات نمبر 82 پوری او د درې میزه ده په دا مساله ذکر کیږي چې موسی علیہ السلام او حضرت علی السلام دواړه په پټونه پویدل دا آیات نمبر 83 نا سره مېزه ده تر آیات نمبر 101 پوری ظاهی کی واکیادو ذوالقرنین ذکر گئی او بیا د ایت نمبر 129 تر اخر د سورتا تهماده د سورتا حاصل ده دی د پندای شهول قران رحمہ الله فرمایي چی سورۃ کې شبہات دي او د ہری دفدا تا موږ کې ضرورت کیږي چې ولم يكن له شريك في الملك الله سره په بادشاہي کې شریک نشته الله سره یصدار نشته ولم يكن له ولي من الذل او نه الله سره سوک مددگار شته نصحاب اغه ی ساده سې کارونه کړې دي چې دا غینې معلوماتي دي چې دای دا الله سره پسناص صفات کې شریک دی چې دا صفات به اختیار او قدرت دی چې دا اوسو ځاناندي د دې قوم نه پټي روان دي نو دا سې تللل چې د دې تپقا چې دې غار تمون بس دې نشی راتلې دا دلیل د دې او جدی ته پتاه حقیقت هم دا چې کوم لړ دا غي نسلن لړل خدای معلوم مکړې شو بلاغه د قدرت خواندان پدیو جګار کې دن نه پراتې دي انور د ځان نه یو خو بل خو او راړې برېند د قدرت خواندان پدی دي چه نه ده پاس دریسه و کاله او ده دی نه خوراک تاجده نه ابو تاجده جون دی دی نه ده آغی حالت دی کرگئی ایجز د آغی ده اول نه تراخیران چه ده خپل ده زان ده حاله نه دی خبر د خپلی مدینه نه دی خبر دا پتا و دنشتی جه زوره و خود پودکیدو کی محتاجو اللہ تا پراپاسیدو کی محتاجو اللہ تا اختیار حص کے نو دویم فدی کی واقعات نفید علم غیب داد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا او بلا دفد یو شبہی حق دا چیمونگوینو کلد یو زیارت نسڑے ونا کٹ کی نسڑی ده نقصان رسی دینا معلومی کی دا چه دی خاون ده زیارت تا ده سڑی ده رات دو پتم لگی چه دی راغلے دیں ونی کٹ کرده دا زمان ده زیارتی بیدبی دا جانڈائی اڑی دا نو آغاول تکلیف ور کئی بیاو پخوب کی امراضی یاریئیں نو دینم علی میږي چې په پټوم پويږي عالم الغيبم دي او قدرت هم دي نو دا صبح رات کئ په بن دوستم یو پن دوستم آیت کئ چې دا شیطان دی کله یې وېتري کې سره تا گمراه کئ او کله په بلې وېتري کې سره بلش په حدا دیدم السلام او د خضر عليه السلام باركي وامه چه حاضر علی السلام په پټو پویده اگر چه موسی علی السلام نو پویا زه کجې دا کډو حاضر علی السلام دای دا دای کډو دا هغه حالت ذکر کایو بیا په آخره کدا غفتو ذکر کای او اعلان یې ذکر کای ما فعلت هو ان امرین دا ټول چې میکړی دی په اختیار د الله میکړی دی زما اختیار نه سلورم ددی اے ترازو شبہ پتوہی دا چزل کار نه د ټوله دنیا بادشاہو د یو سر نبل سر دا دبل نبل غصفر دلوی قدرت دا غ سفر کړی دی نو د لوی قدرت خاونې دا غي جواب کئ وقته حق نه بمال دہی د سر جسو الله ټول زما قدرت کیو بل لا جالم الغيب نو زګلایا که دونه يفقهون قولا مخاطب بووینه نشبو او کولای او دا غیب په خبرو دی نه پویډو نو دا سلور شبهات او دا غي جوابات هه او په مزه مسکه بازار کوي سپکاوی د دنیا په دریو طریقو سره یو دا چې په دنیا نازې ګماګنين او نواب غصه شي دنه دین دا چې د دې وخت ډېر لګ دی ووفه کوي د سڑی سره دریم دا ک د الله پهین اولهګله نو قیمت کې کی به دغه مال سا ده سرت د نقصان او د طوان ذری په اول د صورتت کې ترغب دقرآان ته الحمد الله تمام ېفتونه د خی تووب الله ل را دي انذلال ادب الكتاب چرالی گله په خپل بند باندې کتاب ولم یجال له وجهن او نه دی ګرځول په دایکه وجهن سکو غواله اوج ففتحید عین سرا کو غوالی د مخصوصاتو توئی په ظاهری اوسس کې کو غاله خګارین اوج پکسرید عین سرا اغا مانوی کو گوالے غلطی چاہا پا سرگو نفکاری نو الله رب لزت وی قرآن مجید کی مانوی کو گوالے نشت دے ظاہر خو پکی بالکل نشت نشت دے خو مانوی ام پکی نشت دے دے دے کی اوٹکے دے دنبے الحمدللہ قرآن مجید کی بینز سورتنا پلفز دا الحمدللہ سر شورو دیں سورت فاتحینا تر سورت مائدی پوری در لمنی حصوات دی سورت لمن فاتحہ اغمب الحمدللہ سر شورو تاغی کی دا مسئلہ زکر کولا غالبا چه خالق دہر سال لا دین و دو امزل سورت انعام کی دالا فزرادا نو انعام آراف انفال توبا یونس حود یوسف راد ابراہیم حجر نہل بن اسرائیل کاف تا تقریباً دول السورتون دین آغا دول السورتون سو کی مسئلہ ذکر کڑا چی تربیت کے ان کے دار دین دا رب العالمین تفصیل دا د مئیسا د سورت الکاف نا تر سورت سبا پوری دا دری مئیسا دا قرآن دا پا دیکی ذکر کئی چه برکتا جو ان کے پاہر سکی اللہ دیں او بیاد سورت سبان رسو بدا مسالہ ذکر گئی چه قیامت برازین او دے مدا مسالہ ذکر گئی پاگئی چه دے اللہ دربار کی حصوکا ہیچا لرا پزورا نشیخلا سولین نا اس بات دا قیامتنا نفی دا شفاعت قہری بئین نا دا دی زائنہ درے میسد قرآن مجید نا دا دی مجید او پا دے کدا مسئلہ ذکر کئی چھ برکت ورکو ان کے ارسل اللہ دے مدائی شوروکڑا پا الحمدللہ سرا الحمدللہ تمام صفتنا دخد ایتوب اللہ لردی اللہ زی آغازات گولا سورة فاتحہ کیم دا دعوہ دا ذکر کردوا پاغی دلیل رب العالمین دلتے دعوہ اکڑا الحمدللہ تمام صفتنا دخد ایتوب یکی آواز اللہ لردی دلیل ویسدی الزی غزاد اند دلالا دبیل کتاب چرالیګلې په خپل بندانې کتاب د دا پندای شیخ القرآن رحمَهُ الله وی ویدہ الزی موصول سرد سلینا دا علت د پارا د ما قبل له چې الله رب العزت د تمام صفاتونو د خدای توپ مالک ولې دې زگا جا زګاجاغه کتاب را لګلله په خپل بندا ولم یجاللو وجن او ني ده ګرځول دي له را هیڅ قسم کوګواله پدي کې کوګواله نشته هاي وجن باندې تنوین دي تنوین د پارا د تحقير يا نه بالکل يو زرق کوګواله پګنيشته غوس د کوګوالي څه مطلب دي الله ما له سره مه الله وای شيئا من الوجين بی اختلال اللفظی من جهت الاعرابی وی پدیکی گڑوڑ والی دی لفظ فا ایتبار دی اعراب سرمانا سر غلطی دی فساحت سر کمی و مخالفت الفساحتی و تناقض المانا و کونهی مجتملاً آلا ما لیس بحق او داعیا لغیر اللہ کو گوالے چراجینو کل الفاظو کی غلطی کل الفاظ سمیخو اعراب غلطی کل الفاظم سمی اعرابم ٹیکیخو فصاحت کی کمی کل ففصاحتم بوری خب مانا کی تناقضی یوزے کی یوزوینو بلزے کی بل سوئی کل کل پدیکم سا تناقض نئی خو مشتملن علامہ لیسا بحقین کله یو کتاب په یو باطله خبره باندې لیکل شوی عربي به خمسې داري او مساله به کې باطلې نو قران د دې ټولونو پاک دی او داعین لغیر الله قران مجید کډاوت ور کوي حرام ورنه کوي نه عبادت د الله ته کوي بل جاتنا نو دغه توي د دې ټولو توي کو ګواله قران د دې نه پاک دی دارنګ دې دا ايوا جن معنا کوي شوبحات بلم يا جل الله ايوا جن ني دي پرهودي پدي کې اعتراضات بلکې دا غي دفع کړي ده اشاره دي ته په مسائل توحيد د الله کې څه شوبحات لرا لا دا غي لاد په قرانو کې قيما لك مزبن ولدي لينذر ابسن شديدن بل راغله وچ وي راي داخلكه با اصن شدیدن دا عذاب سخنا مل لدنو چی بی بدا طرف دا اللانا و یبشر المؤمنین اللذین او زیر ورکی آغا مومنان اللہ یا ملون الصالحات چا ملون کئی نیک انا لهم اجرا حسنا چی دید پارد اجر خیستا دکلک مزمن والد خسل راغل ری چا ری او زیر ورکی مومنان ما کسی نفی آبدا او درنگ دیرہ ان کی بیدی دیرہ بھائی پاگی کیا بدن ہمیشہ ویون دیرہ اللہ زینا او چیرہ ورکی آگا کسان اللہ قالو تخز اللہ والدن چیوائی دی نیولد اللہ رب لیزت اولاد چی داس خلکو لیرہ ورکی جاگئی ہوئی اللہ اولاد نیولدین و ما لہم بھی من علمین نشت دی لرہ پدی سیلم چی اللہ دی پار نائب اور اولاد ثابتیں ہوئی بدلیل خبر دن ند دیسې لمه شته ولاله آبایم او نه پلان نه د دې لاره قبرت کلمتن تخرج من افواهیم راوزی دخولو د دې نه یو داسې خبره قبرت کلمتن خبره دا تخرج من افواهیم چې راوزی دخلو د دې نه چې د دې دخولو دا ډیر له خبره دا ویني خبره خو د بل نه نه او مطلب دا دی چې صرف دخولې نه دا یو به حقیقت دا, دا. سا حقیقت او د مڈی را لیا خبره ده دا این یقولون دینوائی اللہ کذبا مگر دروغ فلا اللہ کا باقیون نفس کا علی آثارهم تزلیدہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم تھا فلا اللہ کا باقیون نفس کا شاید چیتا حلا کونکے دخبلدان علی آثارهم ددی دا قدمون پسی علی آثارهم فاوری ذلو ددی علی آثارهم ددی پسی یعنی د دوی په اعتراض باندې ته ځان تبا کی ځان ووجني یعنی دا, دا سمګه ال لم یومنو به هاذل حدیث چې ایمان دار نړۍ پدې خبره د قران اسفند وجد غمنا ال لم یومنو به هاذل حدیث کچری د ایمان دارې پدې خبره د توحید باندې اسفند وجد غمنا ته د غم د وج نه ځان موج نه کدی ایمان نرهړي نرهړي نه ندی راړي ثا کار بیان کول بیان دی او ته بیان کړی دی ان جعلنا ما على الارض زینۃ لها دا تزہیب فی دنیا الله هی مونږ غرزولی دی اوس علال ارض دی چې په دې اسمکه باندې دی زینۃ الله خاص د دې لپاره دا سلا لنبلوا هم بذ لپاره چې مونږ امتحان وکوبای أيو هم احسن عملا چې کوم یو کې ښه عمل کونکي دې الله رب العزت چې په دې نو دا د دی زمکی دا پارا خائص گر دولے دیں دا خائص دیں خسلا دین هم ایوہم احسن و عملا دی دا پارا چمگا امتحانو کو پدھئی چھے کمیو پدھئی کې خامل کئی و اینا لجائلونا مطلب دا دی چھے دې دنیا مال اغدولت دا د امتحان دا پارا الله اللہ رب العزت امتحان اخلی دینس حقیقت دا دین و اننا لجاعدونا موږ غږ ورزاون کیو ما د ها غصا الیا چې په دې سمکه دې سایدن جرو دا میدان صفا دې سمکه دې د تساهکاری د ټول به ختمه ام حسب دا الناس صاحب الکافی تردیده پوری مقدمه دا دې زاین ارستود منہی سرت سورته او په دې کې تفصیلی واه کیا ذکر کیدا خلکو عقیده دا دا سابق کافو نوونه وی کې دوکان کې ازان کې په کور کې زان کې نو په کې خیرره او برکت دی الله دا هغ ایجز دی ک کوي چا هغهه په خپله جزه نو په نوم کې به د کمې غالی براکې بم دا خبرهغلط ته ځکه ده چې د هغې نوونه په صع سره نه دي نقلل او کشی هم لکه د ټولو ساحبه نوم سړ لی کې هاو کور کې زړان نو برکت نه را ځي بااکتی نوم یک د الله دی ها کله کلیم په مز مز کین و سره نند محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو اوم دیکدا او بغیر د الله نه بل په نوم کې برکت نشته ام حزب د نصاب الکافی آیات د اګمان کې چې یقینا غار والا ورقیمه تختی والا قانون من آیاتنا عجبا وزمن د نو واجبون یهود او مشرکان په خلو نو نبی علیہ السلام نے یو سوت په سونه وکړه هغه ته په سونه د دې صورت د نزول ذریعہ دا یو تبو سدا کړو چیروح ساتوي دین تبو دا کړو چې اوسو زنا نو د کوم نه پټشي یو اصحاب کفتوي داږي واکیا سدان بل تبو دا کړو چې زول کرنی نو بادشاہ تیر شوی دی یو څلې تیر شوی دی په ټوله دنیاي بادچايي کړو انیک څلې ودا څوک تدا حالات سو د غرض دا او چې د سړي هليکل ولستل نه دی کړی چې دا تاسو دوي شي نه دی بغل شي کله چې هغه ترازو کو نو نبی له صلوات و سلام تعجب کوي چې دا اصل قرنه نسوک دی ادا صاحب کا په دالا څنګه خبر اده الله یتن رولېګل ام حسب دا آیات دا ګمان کوي ان اصحاب الکافی چې غار والا ورکیم یطختی والا کانو من آیاتنا عجبا وزمن دنه خواجيباونا اصحاب الكهف او اصحاب الرقیم دا یو دي او کو جدا جدا دي بعض علماء یی جدا جدا دي خو بهتر کله دې چې دا یو دي کله دې را پاسدل او خلق ته خبر شو بیا واپس لړل او وفات شول نو دا خلک له هغه زمانه بادشاہ هغه او تختاولی کله د دې په غاری نسب کړه باغی کد دینونو مړه او ددی دې صفاتونو امام رازی رحمه الله تفسیری کبیر کوي هغه یې قال الفرا امام فررا رحمه الله فرمایي الرقیم اللوح کان فیه اسماءهم وصفاتهم رقیم یا دښتای واجبای کید دینونو مونږ لیکلئم سره د صفاتونو نه چدا داسې خلقو نو الله او نبی علی السلام تو استاده ګو مانوی چې دا غاراو ته تختېواله زمونږ د نخو نه ډیر زیات عجیبه دي نو ټیک ده چې عجیبه دي خو د دې نه نور ډیر عجیبا عجیب خبرې ني د دې حالت سو نو یو از اول فتیاتو د دې زینا ذکر د احتیاج د دی دي چې دی قدم په قدم الله ته محتاج دي رومبه ګورم از اول فتیاتو کلا چې بنا غستس زوانانو ال غار طرف تا. وېدکو مهاله <میلے> لګې درې و بغیر دا الله نه د نورو بندگی کیدله دا یو سوچوګه چې خبر دا خبره خو غلطه ده نوزل کې نه استم بل سوچم نا غوم زل کې ناستو... یو دریم سوچوګه نا غوم زل کې نه ناستو... یره دا کوم خو په غلطه دي دی... حدیث رسول استاویز نو سو ثبوت و سره نو خوبارحال ذهن مضبوطو نوزان لکیدل ځان لکیدل یوډل جوړ شو یو بلنا تپوس گئی چې ټول خوشاله دي مونږه خپايو جل سدي وی یو بل تدزړه راز وو خو بل چاته بنو ایږي غره مالګر تیا شو تعلق خبرې ټوکړه د ټول خبره یورو خطا و یاره مونږ خود دې قوم بریاادت نیو خوشاله دای سیواد الله نذ بل بندگی کوي ویرا دغه زمام دا بلوی دغه زمام کی ده دا, دا بلوی دغه زمام دا او اسی چل کو زئی چذودای ته بیان کو وی راله قوم دی بیانو او کو ورستو دا دای بیان قران ذکر کین بات چار او غختل نصیته او توکو خدای په بل خبرک لکو خپلوان ویل را او غhto وې دالکان پوی کای گنی نو به وجنو نو دی الکان یو بل سره مشوره وکړه یه را مونگ کمزوریو اصینا دا باچه دا ظلم دا وجه نمونگ دا دین نوانو دون ما ویزهی چیزو زان لی ایمان بچ که حفاظت کوو و دخپل ایمان ما خپل ایمان د بچه د دا, بچاو دا روان شل ویزهی چیزو چه تازو بس اللہ بزمونگ حفاظت که یه اللہ ویزی حفاظت کوم بیا را روان شل پلار و سر یو بل ملگرشن دا غصرش پیو اغص سره سر شو. هاغه نه کانو ملګرتیا وکړه قران دا غم تذکرہ وکړه چې کارې دنه کای کړو او چې کالې لطوب توکلې کارې د کوم د گمراهی کلې نوبلام نه با ورا مولاو خو قران وې سپیشوین او چې سپیو نو الله په خسفه تر تذکرہ کوي بهر حال دا ځانانو بیا دې لړل غار کې ودې شو دلمبه دا از اول فتیتو کله چې بناغه ست کااف غارته په پنا کې محتا جو د الله رببول ل زد د طرف نه او ظاهری سببې لټو د پنا د پنا وغسته غارته په کاونونه د رب بهنا زمونګبهتنناه کممونلهمللهدنکه مِنْ خپل طرف نه رححمتن مهربانی دا بله جززي دد چ غار تړلو الله نه رحمت غواړي او د الله نه کامیابې غړ او د الله نهدایت واړي د هغه په خپله الله ته محتاجو نو ددی به په لاس کې خیر د کمې غاړی نه را شي د چې کله د ایلاړل نفاظرب نهله آزان هم تپلوکلو منه په غګو دد تکهافې په د غار کې سې نه یوڅوکونه د شمره یوڅو د شمیر کلونه وي نها دا پاس دریسا وکالاو اوی سمم بحاسنا هم بیا میرا پورتکل دی لنا لما دیده پارا چه اخکارا کو مونده خبرا ایو الحزبین چه کم یو پا دیدو اوڈالو کی احصا یاد ساتلی لما د هغینا لبیسو چه دی کما تیرا کڑی و امدن مودا ده احصا فی لماسی دا چه دی یاد ساتلی دا ده هغینا چه کما دی مودا تیرا کڑی دا مطلب داې چې اللهی مخلوک تکارهکم چې ګورې او لیاوو خدای د خپلی مدی نهدي خبر چې سووره مودا اوصوره زمانه اوود د د اجمال تر دی پورې اجمال ذکر شو اوس د دی دا نه په مخه تفصیل کوي نحنو نه کو سالی که نه به هم منږ بهیانو پتابانې حالک دد بلحق کې پرختیا نا هم فیاتون عامنو بررب دا سوانانو ایمان لر اوله بحبل ربها می و سیدنا ام هذان زیاد کومدیده پاره هدایت هو هدایت وانا نو امام قرطبی رحمه الله وی انهم اولاد عظماء تلک المدینہ داد دغه خار د کوبراو دمال دار خلق اولادو د زید دای زامنوین یعنی لازم نعمت کی پاله لسی د نرم نرمو بسرو عادت هو د الله د دین پاره بستاره سکه سردا کو را غچارد دیوالی پر خدا او لاله لیو غارتا دی دوی ایمان او دی تو مومن و زدنا ام حدا مون زیاد کدی په راه هدایت وربتنا لا قلوبهم مزبوطه الرا سموند دی پزړونو باندې مون ولا زلق لک اس کا مون کله چدی او در دل فقالو نو دی ربنا رب السماوات والارض رب زمون رب د اسمانونو د دی لن ندعو من دونی الهن چره براو نه بل مونږ سیاد الله نه بل مددگار دې مضبوط ایمان کوم ته ولادت ټول کومه مقابله کړي او دوی زمونږ عرب د اسمانونو د سمکو والای دا غنه الهه به بل چاته आवाज نه کوم معلومه را شوم کله مضبوط زړه نه حدا دغه چې مسله د توحید به کوله بیانې دې مسله د توحید بیانې دې دوی مضبوط ترلو الهقاتو کولنا اذن شتت کموږ دا الله نه الیا بل را مدد کو نو ویلی به دا پداه کې شتتن خبره الریدا حدنا او لريدا کلنا ها اولایک او موناد از موږ قوم دی اتخذو من دونی الهتان چې دین ویلی دی سو د الله نن نور لا یک ده بندګی لولای اتون علیهم بسلطانین باین ولن را لیدې په دبانس د دلیل حقرا فمن ظلمونسو د لوی ظالم ممن دارا چانا افترال الله کذبا چ جولای با الله باندې دروغه ګورلم به ودری د وح اولایک او مونا دا لومبه بیان وکړه چې ربونا رب السماوات و الارض لنه دوه من دونه الهن مونږ سیوا د الله نه بل هیڅوک نه را بدت کوو کې دې شي دې ته دا ویلې چې تاسو د افلان کې مشر دا افلان کې مشر دا افلان کې سیب ګوره دې چې دا خبره کوي نه دې ټیک دا مشر مشرې بخپل راي خو ها اولائی قومون تحض من دونی آلہا لولا یعتون آلہیم بسلطان بیین دا ټول زمون مشاران دی خو پا دین کدی مون تا دلیل با پیش کئی نا دا اصحابو کافو لاندې دی زانتا با ووئی پویا مفتی خو بس چې د مشر خبر اولی دا کانا نا پا پٹو سرگو هم اپنے اسلاف کے اند مقلد ہیں بس بیا په پٹو سرگو اور پس روانی علاکہ مشر نه دلیل و دلیل و سرونو دیر اخدا نو و سرانو پریگی داغا دا پوشا داغا دا خدای پوشا ځان لسم علارو گورا چتا فمن از لموسوک در دیر لی ظالم ممن داغا چانا افترال اللہ کذبا چه جوڑک لپا اللہ بانی دروق و ایزه تزلتموهم هر کلا چه داسو جدا شوید دا دینا و ماو داغسنا یابدون الا الله چه دیی بندگی کئی سوا داللانا دا فا اوو الیل کهفی فناو اخلی غارتا مالومیږي دا چې یوې مشركره او غواطي نسيتونه کول وي چې کله جدا شوي نځي یو غار طرف ته وي ينشر لكم ربكم رب راپران ازي ساسو د پارا رب ساسو مرحمتي خپل مهرزاني ويهيئ لكم او اسان بكي ساسو د پارا من امركم دکار ساسونا مرفقن فائده یا ډيري فائدې جواهر القران کې معنا کوي د پندې شې القران لهي مه وَيُهَيِّئُ لَكُمْ بَنَا دِوے تمہارے واسطے من امرکم تمہارے کام میں مرفقن آرام معنا دیتا سو بہت سری پري خودين زید غار تا دے غار کے آرام در کہ ان کے اللہ دیں یعنی نرمو بسترو جی وسળે عادتیں ودلا پکٹ کی ہو بنور دین ابیا پاتی پاتی پسما کا خدا اللہ دے دین دا, دا پارہ قربانی دا گئی تا وے وتر الشمس اللہ حالت گرا حاصل دے چغار تلل سملا اصل او د شول وا تر شمطا تو وین نور لالا اذا طلعت کل اچرا کی جی تزاورن میلان کے ان کا حیم دغار ددینا ذات الیمینی کی طرف تا فاذا غربت او کل جڈوبی گی تقریظ ہم نو اوڑی ددینا ڈڑا کی ددینا ذات الشمالی گس طرف تا مطلب دادی چدانور ددینا دا یو خابل خاودی باذی ولماوی چې دا غار جوړ بداس اندازو چې نور براخاتو نو دې غار په خي طرف بوم هاو چې پری وقت نو پګس طرف بوم لګره قبر چې سنگ دېاسي داسي مخې دی بل غاړه تاو د شمال په طرف باندې نو یواز نورب دې غاړه وروخته په دې غاړه په پری وقت خو شه عبد السلام زه به سن کلام کیوې دا خبره دمزور زکه ده چه دیده که اللہ ده دا دی دا کرامت زکر خیم او کرامت با ویون داسی چه دا غوا نور دا غار په داسی طریقه چې نور پیلا گیده خوچ چې تا دی لدل نو الله اتنا یو خواواده یا بلخوایدی وارده او دا د ظاهر ظاهرنام دا غوا خمالو چې چه نور وین نور لارا چراو خیجی تذاورو نو میلان که دا غار دا, دا دینا چته د دغه سی وی م بیاخد د میلان تزرورت نشته بس په خپل اندازې زیور ازي نور پینې لگين نو دا کرامت ده دایره په هم فی فجوه تن منه او دې دې پيو کولا دای کې تدینا نو خلق وې وګره کنه د له قدرت خا نه نيچه نور یو خابل خاړين و ایذالک من آیات الله دا دې نه خو د قدرت د الله نه نو الله او ی اصحاب کفو په اختیار کې نور نو نو شمس او امریز بابا کمی غالم نور را د نور اختارمن الله دی خدای الله اړی راړی فمنه د الله چاته چله دایتو کې په هول محتهې نو هغه د هدایت مندون کې یزلیل چاه چله کومه کې فن تجدله هولییان چری به او مې تته د پاارهڅوک دوس مر لار خودونون کې پهتحص به همې قازان ت به غمان خو په هم او دیدي او د دا د حالتې داسې تټابای کې نیوخناستین وانقلبوا ذات الیمین و ذات الشمال مونږ اړو را اړو د یلې را هی طرف ته او ګس طرف ته الله دا د دې بلې به ته ای جین یو خو بل خو ورې دیوم نشین وکلبهم باثتون ذرائی بالوسید اوس په دەی وګ دی کلې وې خپل مخکنه ای لی چی ها مخکنه ای به بالوسیدی په دور شلابانی اوس به مسروا تر دغه زې پور را غلو د د نیکانو خلق وملګرتای کړي دا یو خدای خدای ول دی لپارهو چې ډېر یوګد زمانه نجی شي سره بالکل سونه ستا په یو طرف پروتین هغه داږي شي نو الله اړل دا اړول چې بدن خراب نشي هوا په لګیدا نور په نه لګیدا او حالت ایاده ل تولا طال تعالیهم کتو رحکار اشی په دای ل ولته منهم نو پسوی به ددینا هران په دښتا ول ملئته منهم روان او دښې به د دینه د یاريو د روبنا مطلب دا د هیره بدر باندې راغلی و روب بدر باندې راغلو دا دومره روب الله غیلې ولي ورکړو پدی کې راسو کنه اوس دا رو پگینوي نسوک بس غتلو لا ته ور کړو پاسه لگا سلو دی دی کیه الله په روب را اوسهین وکذالک باسنهم سلګه زمانہ بعد لږو وختو کنه درې سنه هکاله او وکذالک دوشن باسنا هم منګه پورته کړه دی ل ات سالووب نه هم د د پااره چې تپوسسوو خپل ممس کې د اوبل نه تپوسو کې کاله کالو من هم نه چې راویخ شوکه څنګه چللی او یو ونکې په کې کمله بس تم سرخت ت کړه تاسو کالو نهديله بسنایوممن او بازو یو من موږه وختیر کړ د ی ورځ یا بعضې سر راځې ی ورزمم تې رړی ده نه د پااس درې سوه کا وددي او یو رازیا بازی صدر اعظم تیرا کھڑے دا هغه نه امکان خلق دا اولیاء د الله په دربار کې نږدې خلکو د خپل زنده حاله ندي خبر او دې دی ملوم نری د خپل زنده حاله په خوب کې ندي خبر دا به خواند مړو لازم او قبر ته دري کې وي د زمانه خبر دی ولا نتي وې د زمانه دراتونه خبر دی زماده پر سوالونه کوي الله تعالی الله ای دان دا نیکان خلکو نیکانه دا څه کې ولا صفه نه لګي چې بخلی تاثر او کنه تاسو رسې یقینا ثبوت شته او که د اصحاب کافو په بله د اصحاب کف مبارکي کرې شا کو خدای ب بخلی او کنه نو د ایمان نه د لاس وینځل دا غ قرآنی اولیا دي مړوب نه دیوددي الله یې ځان د حال نه دی خبره او دوی زماده حال خبر دي ښکارمن مو ته وي دې کې غلام حبيب سي وړه راشنا خبره کړه د خزین شم کوله قال قائل منهم ويته زيته الله داری پدې منونو خار باندې نظر روزي مصاب دي کپړې نظر نه ټینګيږي ويته به اړیر بې خواندای چې دلاسي قال قائل منهم هو يو ان کې بدای کې کم کملہ بسمس او راخ تر تاسو قالو نه د ویل ابيسنا يومن مندرن تر کله دی اوراس او بعض يومين يا بازي صدرزي ګره یو قائل شو تپوس کوي جواب کوي چې غد جمع ذکر شو چې قالو یوډ ل دا چېمونږه یو ورست تې را کړړې دا نوبلې ډې چې حالاتو دو قتل کالو نو وې رب کوم اعمو بماله بوم رستاسو خپوا د چې تاسو تی را دا کمه مدم تی را دا نوی بسپغې اللله پ دمونسمونه شوی لوي وی فبعسو اوګی شوبي وي ف باسو اوولګ یا ح کوم یو ستااسونه بور کې کوم په پیسوو ستاسو سره حاضی ی چې دادي بورکو طب يسوس تاسو چې دادي اله المدینه دی خاردا و دې دی لشی او فل ينظر ودي ګوري ايوه اسکا طامن چې کم یو د پاک خوراک والا یو زو خبرې کوي یو دا چې بس رب کو معلوم ساسو رب پدی پواده بس دا خبرې پری دی وي کم چې زمګه جت دې ضرورت دې هغه پوره کول غړي خوراک لسړیو لګي یعنی اوږي شي یو نه چې په تعلق رازی هغه اله نه دلګي د فقولګي خوراک ته محتاج ای هغه الہ نه بیا بیا دوی چې اولیږئ خو تن نه اولیږئ ټول مزه ای کته تکلیف راځي یا سہالات خراب کیږي نو ده بخبر راکې مونږ لا بللا چې په پین سو یو لیږئ سوال بنه کوي ها بللا په کې دا, دا چې د توکل نه خلاف نه ده اسباب اختیار کپی سیولیګه پی سی ورګه ها بل ادا په کې دا و چې ده دی سوچو کی چې ایوها اس کا دې ګورې مشرکانو می اغه زبيحه کوي دا مشرک د لاسه زبيحه نه راړي دا سه سړیو خور چې حلال خوراکې داغه ايوه اسکا توامن کوم یو د بلې پاک خوراک والا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی قال احل ذبيحتا وګوره چې کم یو پاکه حلاله کوي یعنی چې کم یو عقیده ګندنه ده د الله په نوم حلاله کوي داغه نه د نو سشي راړه اولي وي کوکانو يسبحون للتوغيثين ذره منصور امام سويتي رحمه الله پای کی ذکر کین و ایدای به بغیر د الله نه بل پنوما مالالا کولا و ایدا که چا نرااله چې د الله پنوما لالا کوي وره هغه سره خداغه مو چې د الله پنوما لالا کړي نن مسلمان سره دا غم نشته کدا کساب نه راړه او کنا کچته پزیارت او پیشه دی ګونه پخښی او باقي کیسنده لالشه ویني دی هلتم خورین ایوها اسکا طعام ان پاک خوراکو کوي فلیاتکم به رزق منهو را دیتا سره خوراک دا غینا ولیتلطف او نرمیږي په خبرو کې ولاي شهر النبي كما حدا ندي خبري پتاسيوتن بلت معلوم اشوا دای نه غوته چې به مونږ دې سو خبر شي او الله چې زه خبرو مینو سو کې کول شي دا بل احتیاج ددی د دې خواخانا چې خلک دی, دی, دی به خبر شي او الله خلک خبر کړو زبرګي ولایت دی ته وایي چې دې به خپل زبرګي پټي او الله احکار او چې دای په احبارات کې بیانات دلوې ډکی چې فلانکې باغی عاملو چې باغیو مینا به څنګاملی افلانکې دا او ای بس و ا ټک سره برې کار کېږي ب راځوي استخاب هم دله کو او مونږ به دله چېدننو دعاګانیم کوئ او ای دعا سے بدل جاتی ہے تقدیریں دیې وی تک دی په دوه بد دی کې ما دو ک دومره سل د فرانکیا فلان کیا میلو او د دومره چې لیککړی دی د دوې ضکړی د دومره نک دیاب په دی نه کله صل با با را بابا را کوی یا کله به با بل بابا او کله بل بابا پهوره بهویلیتکاره ولایت نوویلاییت دی تن چې پهوره سیکاره کوئي چې کم د ب دا تو بوجی نوټول باغ دا کارونه کوي نه انهم ان يظهروا عليكم قدی خبر شي پتاسو یو راوتو کراچي دتلو د سوات بدتیو حال دې مشور کړه چې زده دمر کلو نه ما شي غوول الله سبحانه به دروغه زمانه مکشر تھیږي او تاسو کراچي ولا تاسو نه پیجن زیډر خپې جنم دې دی علاقې بدتی در تفتیدلې دې حال دې نظام ملوې شي جوړ کړه دې او دا ټول شو خو حدیث بو تاسو څنګه غزان لې وړې دغه جوړ کړه او لوی پروپاګاندا یې کړه نو ولې دې تنه یې پروپاګاندا ځان پټای او الله اختیار کنی انهم ای یظهروا علیکم قد یغالب صل بتاسو یرجموکم نفگټو بولی تاسو او یعیدوکم یا بو واپس کی تاسو فی ملته بخل دین کی ولن تفلحو تر با کامیاب نشی اذن بدغا کی ابدانه ہمیشہ وکذالک اثرنا علیهم سړی لړ بازار تر په چولل تاکا توي سویا راکا نجابینسو کتن ویاش نه دا بي خونه دي دا خونه لګي دا د خلدري زړې زماني دي سړي يو ته اوس ترونوي د کلی لا وته يم وي هغه ته څه په ماسکی کولو ته ورشي دي حکومت بدللي یوه خبر دي ته شي دي نه بي سي را بي سي راکو دا سم بي سي دي کنه سړي عالم الغيب الله دي هغه ته پته نه وي چې مخلوق ټول بدللي ده لوي خبره خبره بازارو خلق راغونډېدل بازار کوه چې له خبره شي د خلک را غونډي کی بیا نو پاتاوله کیدا چې هویدا څه خبره مشهور او چې سزوانان رښوی دي اغه ویره د خومغه خلک دچتا نو بادشاہ سره کسان کړي دي د دې حالات معلومات کړي دي دو پس سره د خپل ملګرو سره حا چې بیا غار تورن نشي دي الله پی وفات راوستي وي او دا خلک به خبر شو سلا دغه ټیم کې د بادشاہ چې کوم او دغه ملګری دی قیامت مڼه او دې نورو قیامت نه مڼه الله یو دلیل په لاس باندې ورکه چې وګوره نه ده په 300 کال او دوه الله بیا را پور تکړه نه دی الله تاهیس ګر نه نه ده چې مړي بیا ژوند دیږي وکذالک او دا واشان اثرنا عليهم فمن ذا خلق خبر کړ په دای لیا لمود د پاره چې پوشیده ان واد الله یحقن چې وحادت الله درښتیا ان نساته قیامت لارې بفیانش تشک پراته دا دیږي اذ يتنازون بینهم تلج دی جگله کل اهل المسکین راون په کار خپل یو مطلب خوې داې چې جا کې ممنو چانا د مطلب هیزیتننازهونه کله چې جګړو کوله د دغه خلکو بین پ خپل ممسکې راون په باره د حالت ددي کی او هغه جګړه سوه ت کارونه ې ابنالم بنیانن جوړکې پهبانندې یادې ارب به هم بهم رب د د خپ د پهباننددي. چنو د ویسه حالت دی سبهی نو په دې صحابه دی جوړوي چې نه خایي قال الذين غلبوا او یاه کسانو چې دې زوره غرو الا امرين بخبل کار د نتخذنال لمسجدا جوړوبم په دې باندې جمعه ته وي مونږ به په جمعه جوړو ویني دابطی کنه ورناله کدی که څه خون دي لا نتخذنال لمسجدا جوړو بم پرې باندې جمعات دا چاوي غلبو علامرهم اغه چاوي چې بخبل کار زور اورو دا سوکو نسواراو خګاري ګړه ده کبدې کړه دي هدایت نه بیره تیا نه استیلال کایې پرې باندې چې زیاراتونو باندې د خلکو د کبرونو باندې اوباده کول او دغه خوا کې جمعتون جوړولو ویده جایز دي میرا ګور نه وې قران وې نسواراو د اکار کړو نوروبه هودا د چې دا قران دمد هیو د صفات په ځای کې نه دی ذکر کړی بلکې صرف اضافه لې ذکرال الذين غلبوا هغه چا چې څوک زوره نو زوره ور هو کله کله جمعه توران کی روډ پیراولي زوره ورو کړيو کین نو کړي روډ به وړه راځي چې کوم کې د جمعه د دا د د روډ په احاطه کې راځنه شوي دا همغه روډ پلانو لحه زده بنيم په ډېر ځایونو کې دا سړي د جانګيري کوم دا څنګه د جمعه په ما دره د جمعه د یواله خبره بالکل شامل کړی دی دا س نورو ځایونو کې چې یو څلې زوړاوري نه سره څوک سکولې اوس د زوړاور کار دلیل هوندي دي دی بار کین علامہ آلوسی رحمه الله ډیر بهترينی خبرې کړې وې اور ډیر مزيدار بحثې کړې دي هغه وایي دیر اوګر عبارت دی او یو استدلله واستدلله بالایه علی جواز البناء علی قبور الصالحین و اتخاذ مسجد علیها و جواز الصلاة فی ذلک و ممن ذکر فی ذلک و ممن ذکره و الله فی حواشی علل بیزاوی وهو قول وې په دې آیت باندې استدلال نیول شي د پدې چې په قبرونو باندې آبادې کول بارنګې باغې جماعت جوړول او باغې کې مزونه کول وې دا جائز دي <coughs> وې دا خبره غلطه ده وې امام صاحب الدين الغفاجي رحم الله ذکر کړی د دې بیضاوي په اړه شي وې او هو قولن باطلن قاتلن فاسیدن کاسیدن و ایده بی باطل خبره ده، بی فائده خبره ده، فاسده خبره ده، آبیل کل ردی خبره ده دروغ و ایده خبر غلط خبره غلط چا چاچی ویلی ده. و جسده فقدر و احمد و ابو داود و الترمیزی و النسائی و احمد اللہ علیہ دی طول و ایمباو و ای روایت ذکر کرده ده عبدالله بن عباسنا یاغه فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله تعالى زائرات القبورين چه نبی عليه السلام وي الله لعنت کړې دي باغ زنانه چې د قبرونو زیارت لذي زی په هغه زنانه چې د قبرونو زیارت بذي په هغه لعنت کړې دي چې د قبر زیارت لذي هغه دې لعنتين هغه چې مینا بازار جوندو دی جون زیارت لر ازینو دا وړې د برکت خونداني دا ټول لعنتياني دي دا اول نه تر پورې عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ و وال مخیزین لی اولانت مسااج د وسج او لات کړی د الله په حغه چا چې د نکانو کبرو بامې زیارتونه جوړی جمعونه پ جوړی او ډیې پ بله م مسلم روایت دی حالله نه منکانه قبله کوم قانو ی تخیزونه قوګوره ان بیاهم مسااج ده په اننی انه کو منظالی کا د بیا د سلام وي ستااسونه د انبياو قبرونو باندې به جمعه تونو جوړول اعظم د دینه منکومه او من و احمد انصامه او و او شیخان والنسایین امام احمد رحمه الله او اسامه رضی الله عنه دغه امام نسای رحم الله او دغه رنگی نور علماء هم د حدیث ذکر کړي د چې ان اولایکه کا اذا کان فیهم الرجل الصالح مات فماتا بناوا علی قبره وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ السْوَارِينَ اولائِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِمَا مَلَ دَاوَجِ قَلَبُ پَكِ نِكْ زَدْعِ مَرْشَو دَاغَا پَا قَبْر بِيجِ دِنُو جوړکو. جُوْدُكَو